Йому захотілося чути тільки шерех равлика і бачити упертість черв'яка, який тягне на низ листок. Захотілося бути з травою та очеретом, з павуком та комашкою. Він захотів негайно поміняти свій високий балкон на лісову галявину. Семену не їхав, а летів. В усі боки в'юнилися пучки доріг і стежок, але то були чужі повороти. Людина не встигає пожити скрізь, де їй хочеться. У великих містах, у хуторах, у землянках, виритих поспіхом під горою, в лісах і морях, у плавучих хатинах, закиданих зверху травою, на верхівках дерев, на дні річок. Він раз по раз утрачав. Людина створена так, що вона може все втратити. Людина, мов травина – Вибивається вище, вище, прокручується у силу своєї енергії ще і ще, а далі випадає з колеса і повертається до землі. При цьому їй здається, що вона багатіє чи розоряється. Але як можна збагатіти в одному єдиному колесі? Хіба що обідрати трохи бляшани на його стінках, затулити цією іржею своїх рідних і близьких от вітру чи снігу. Та чим більше вони обдиратимуть, тим швидше колесо зноситься. Розлетяться в усі боки деталі маховика і все. Воно крутиться по одному діаметру для бідних і багатих, для жибрака і для президента. Маятник над ним коливається з однією амплітудою. І ніхто, ніхто, ніхто ще не вистрибнув з колеса. Ніхто не зрозумів суть Всесвіту, не пояснив суть життя. Він гнав машину назустріч минулому, щоб від нього рушити у нове майбутнє. Відмовлявся від того, що вже стало тягарем. Ринув дощ, машина шуміла по мокрому асфальту. На якійсь автобусній зупинці Семену побачив музикантів. Хлопці грали посеред поля на народних інструментах, сховавшись від негоди. Поруч стояв, мабуть, зламаний автобус. Вони були одягнені у шароварі й куртки. Стояли напружені, мов, силкувалися почути свою музику. Біля них пританцювувала українка в вишиванці. Він досі, мов би, не жив, а усе чекав ось цього повернення. Відчув, як зболівся за Україною. Глава сьома – інтернат. Кімната була велика, і ліжка стояли одне повз одне. Савка захотів лягти біля вікна, так, принаймні, можна було відвернутися до стіни і нікого не бачити. Але спати йому довелося біля дверей. Це місце вказала баба в зеленому халаті. Ще й заспокоїла. Звідси ближче в коридор, коли вночі захочеш попісять. Не треба просуватися поміж ліжками. Забігли хлопці, схопили його валізу, почали викидати з неї одяг. Тут же розпотрощили коробочку із льодяниками. Савка сидів мовчки і не рухався. Все здавалося йому страшним сном. Лише коли якийсь малий у подертому піджаку почав сіпати його за рукави щось швидко говорити на своїй недорікуватій мові, він відчепив його руку і пхнув до дверей. Той вилетів як куля і забрящав чимось у коридорі. Проти Савки стали всі хлопці. Вони притулилися плечем до плеча, дивилися на нього з-під лоба, як вовки, і готові були забити кулаками. Савка по-справжньому злякався. В якусь мить він стрибнув на ліжко, схопився з-за борти картатої сорочки на грудях і дерунув її в різні боки. Полетіли гудзики, як горох. «Давай — Давай! — закричав Савка. — Підходь, хто перший! Порішу всіх! Насправді ж він так би не зробив. Згадав, як п'яний конюх колись дурів перед людьми на вулиці. У савки було червоне, аж бурякове обличчя. Очі горіли страшним вогнем. Намить запалала мовчанка. А потім старший сказав, «Пацани, та він псих! Псих, що називається, загули інші». Вони постояли, поплювали на підлогу і пішли. Перша розмова була закінчена. Але Савка відчував шкурою, що буде продовження. Він сховав у кишеню складаний ножик, пішов з ним на обід, на вечерю, тримався за нього постійно. Увечері вихователька запитала, чому він не переодягнувся в спіднє. Савка мовчав. Вона поклала йому руку на лоба чи не гаряча голова. Хлопець намить завмер, а потім несподівано схопився, вибіг в коридор, став мотатися сюди-туди, шукаючи темного закутка. Зрештою, він сів під сходами і заридав. Щовечорем мати клала йому руку на голову, коли він лягав спати, і бажала добра ніч. Він згадав про неї і про те, як вона виглядала його зі школи, стоячи біля хвіртки у яскравому фартусі. Уперше за все своє недовге життя він відчув, як всередині защеміло. Так щемить зідране коліно, коли його мажуть йодом. «Мамо, мамо, де ви тепер?» Йому стало так тоскно. Так захотілося знову до свого ліжка з крохмаленими простирадлами, до рідного порятина, до столика біля вікна, з якого видно луки, річку, ліс. Він сидів, схиливши голову на коліна, і тут відчув, що хтось сіпає за плече. Оглянувся, поруч стояв хлопець, як олов'яний солдатик, серйозно дивився на нього».